Oan, bera kaundila hartu du euskerak. Negarra itxeko moduan. Bestelakoan, argantzaliak eta basarritarak, oaindik euskerak nintzatzen dute. Portu aldiorretan, belarriak ernei bilitare, ez duzu konprendituko zer esaten dute batzu-batzu geta eskotan. <coughs> Apetikoa hondikua dire, ta itzak janitzen tute. Horregatik daudea angizonea derrek. Oro estanik esklapiak. Oro estanik esklapiak, pasak. Oro Juan, esan biharrean, pa. Pas, pakik pakia spango paste. Hau zurena da. Hau gurena. Zurek eina hau, zuten. Onoko hau, okinok ok, baluk. Sariste. Nukillas? Ased. Asemisuamendi. Altsa mesia. Altsa mesute. Gua mesia. Gua buru hon, han buru hon. Tsuka sasufun. Zaki esandi zia, badisia, badakisia. Ta honelako ziren. Enakari, enanari, aridinabadok. Zalizaste. Beti Betiren orde kalaro, kalabo mozkorra, kalabo dirua eskaka. Dut, dut, dut, badugo. El izan, sinisten bet, jaun boiko aita guztiz poderoso, aldi bat dian. orain, dut ezan biardela egindu duten ean, sinisten bet, sinisten bet, gollar bezala. Gut badigu dugu, ez, izan babe. Ata zaguro, egon, eldu nahiz. Taragoiskarekin ezik, hitzak nire, ababustitzen dugu kalarola dumeixko. Atxa, atxona batxugu, emantxiat, matxe, matxe, matxe, pantxoka batxiat. Orain, gura hitan, ez gaitzatzu tentaldira eman esan behar da. Hemen? Azki <gülüyor> eman ere. Tentazira, eh? ez gaitzatzu tentazira edaman, edo tentazioa solpa uzatu esaten dut. Tontaldian egon bihan du batek, tentaldia esateko. Kainabera itza, honela aldatzen dute batzue, kanibela, kabinela, alateko astua, izinik hau, ala, astoa lena. Aiu aitza askoen abitzen dugu, etxeko aiua, semien ailua, zorren ailua. Hurri gutarra, berrizkutu emisi. Atxena, azkena ordez, atxen, atxeden da, atxen, atxen, atxegin. Gainikera, in mignon, zarra goelaz, in barkatuketu izanketu, zarra goelaz. eine ketu, jan ketu, barkatu ketu, ketu. Angusia, angusia, etorrinak. Angusatuani, iba ikuskuzerua eta kuskuzian. Ik nire ingria duk, nire ingria, ingria enbidia. da. Txoria alatu, txoria tipe, txoria tipatu. Hori txori bailara. Arrain motxokara erra bai. Askurriari bizkurria plaktonei bisinua. Zer zen aikan pratxiko gaki ezagutua jatxua ba eta bigaz tierrua. intiarrua Ittze okiaatsuko hoainik izateko Ez eta zeta ez dira beresten gehiegi. Zu atzetik zu esatentzan ere eman. Nik hori apaiz batira esan, bidaniko norizu fili eritzen, bai ez, bai ez. Euskara kere eze eta baitzutua. Nik okileago biharrez, eta ustez Euskaldun eguaz ziren, zabela, sua, zartu, zari, zagarra, eskiritzen hazi nintzen. Tonto erreni, analogia, sintaxi, prosodio eta autografia ikasteko. <risa> Dramatika aparta ikasteko, bide gehiago izan duditxot. Kontunerekin. San Juan de Luzeko, doni juan tarraki hartuak gehenak. Frantzés kutsuzko hitzak dira. Azko era biltzat ditugu hemen. Malkarot, txikana, masina, bufara, marama, ataule, fulia, fulia, abantian, arrut, alemendik. Ana txiki, hemen itxeki fuerte. Eitxek, hey, imotu dira. Kalatu ala arraia atzematen zuelako, norbatzak ezango zuen. Horrek, kalado zerbait atzematen dik. Kaladoa raia. Hortik nire uste, zuen markazioekin, akademiko jaunak, hortik dator betiren ordez kalado itza. Kalamu kalamendi, ez ote datoz, kalatzeko kantxuan olapat markazen dut Beste gauza bat. Hemen nire auña eta auñasua esatan olatuari. Ta askuak dilonez, ondarra bilan, bakar ezaten zailo trapaza barran lertzen den olatuari. Trapaza. Bakaro baroja jekin zuaren burrujeria bazkan eungarren paginan onela ezaten duen. Badakizute ondarra bilan, zorginak baitzute la parte, gaxan testigo. Oan ere, zorginak ezten, bueno, bueno I ba. María de Iriart y Joanes de Goiguru refieren que estando una noche bailando en el aquelarre de Zugarramurti, vino a él una moza una moza france francesa de la que la red de trapasa reino de Francia que era grande bailadora y en el baile daba unos saltos tan altos como son los tejados tabar saltaña veras trapasa zorilla no la saltú que iten, itchua, no laú trapasa per la te datozo laúa y chula lo ha dicho Nik ez dut, baietzik izango ez da ez ez zekere. Trapaz amen bakarik ezaten dela, bai. Pasai doni esaten da, trapala. Itxasuen hasi adenean. Trapala itzare, ekartzen du askoek, desgarbado ez dela. Txokoltia ezaten dute irundarrak, guk, txokolatia. Atzo, emakume batek, Fernando, galdeiera bat inbiar dizut. Galdela baten ordez, eta gero beste batek. Bigarko ayuntamentuko asunturrek noiz izango du bukallera. Gainera, bukallera, galderera. Ta onelako eunkatxirra. Batzuek betiak, bestiak utxak. Ta harteka ostra bat edo beste, perra kolorezko perra interes dunakin. Nire naiz biltzale jatorra. Zeratu nahi duenak, atzemango dituzke ubari. Bukatzeran uan. Agintzen duenak, gogor jotzen baldin badu, ondarrabilan ez da euskera ari galduko. Erarian sartuak euskera nintzatzen dugu. Ikastoloko ahortxuak ere, gutxikitan txikitan ari dire, kostatzen ari direnian, beti ari dire, izketan euskaldunez. Darragoi urteko, zolua, ondo ondiko, ondiko erreka, askatazun eguzkiak, Hete jasoak ekarriko duen euskala Ondarrak beteko du. Dabeneko da urrezko trumpeta. Jaiki jaiki etsekoak gure mintzairen parekorik ez da munduan. Gaunak